Він зашарівся, як дівчина, і винувато усміхнувся. «Я теж маю сміливість, нахабство, колись спробувати і собі продертись в університет. Звичайно, мені ще багато треба до цього готуватись, та я роботи не боюсь. Привик. Тільки самому тяжко дуже. Нема з ким порадитись, нема кого розпитати. Слухаю далі і сам собі вір не діймаю». Ніколи я не сподівався знайти в цьому селюкові, в цьому, на перший погляд, грубуватому, практичному в житті парубкові, знайти такої гарячої жаги до науки, такого ніжного сум за нею, такої туги. «Часом глянеш, які нам ставлять мури на тому шляху, то іноді очей візьме, і хочеться піти туди» стати під брамою університету, кричати, прохати, за поли хапати, щоб впустили туди, а як ні, то краще не отходячи об той мур розбити голову. Ніби не та людина. Здалося, щось тепле, щось рідне почув я у йому. Розмова загорілася, як сухий хмиз на огні, щира, Гаряча, довга. ЧАСТИНА 4. У яке свято познайомився із нею, з Тетяною. Прийшла до Андрія Маркевича по книжки, десь, певне, прочула, що прибув новий учитель. Прийшла на довідки. І ще ні разу її не бачивши, я багато дечого чув про неї. Дівчина вчилася у городській школі, в голові вітер, співає в церковному хорі, заводить любощі з регентами і з сільськими писарями. Отець Василь бере її собі за помічницю в церковній школі і, коли вірить людям, купує їй рожеві чулочки. Казали, що одного темного вечора матушка ходила з хлудиною до школи, Заганяти свого батю. Охоче до жартів, до вигадок, багато дечо говорили, і малював я її собі в думках ясно. Коли ж вперше побачив у кімнаті Андрія Маркевича, я ніяк чомусь не міг пойняти віри, що це вона. Все, що про неї говорили, забулося одразу». На мене пильно дивились цікаві очі, великі, довірчиві, карі. Ці очі зразу викликали в мене якесь хвилювання, і без слів казали, що це та дівчина, що про неї мусять люди говорити. Висока, ставна, аж ніби понищила стеля однеї в кімнаті в Андрія, коса біляста, Старанно причисана і пригладжена, проте непокірно набухає і в'ється по голові кучерявою берескою. Щось невпокійне на обличчі, коло губ якась сумовита креска, щось загачане. Хто вона? Звідки? Я мимо волі притихнув, дивлюсь, мовчу. Андрій тим часом ходив спокійно по кімнаті, розтягуючи якусь нудотну розмову. Помітивши, яке враження справила на мене його гостина, він добродушно прикусив у себе на губах осмішку і змовк. Його сині очі під личеними віями засяяли хитро і лагідно. Підійшовши мовчки до Тетяни, він моргнув мені оком – Поклав їй на плече свою гудзувату руку і жартовливо почав: "Ну то що ж, Тетяно Гнатівно, будемо й цього року в театрі грати. Тетяно, ніби хтось незнаний вколов голкою. Ой, да відчепіться ви зі своїм театром". Таємничий вигляд, ніби покривало упало з неї, одразу одмінився – Соромливо, як селянська дівчина, вона рукавом затулила сполохане лице. І стало помітно і шию, степовим сонцем запалену, і стернею подряпані руки. Таємні чари розвіялись, як і не було їх. Андрій не одводив однеї насмішковатих очей.